Dați cer! Dați cer, dați cer! Vă salut, prietenii mei! Vreau să fac și eu un mic anunț, că nu vreau să lungesc prea mult. În primul rând, vă salut să fiți sănătoși, pe toți cei care sunteți aici și care veți mai fi. Avem deja o mie de oameni vreau să fac un mic anunț și sper să mă înțeleagă toată lumea, cei care sunteți alături de mine și care mă susține și mă iubiți veți înțelege în legătură cu petrecerile care se fac de vreme cu orele astea de vreme eu unul personal nu voi putea fi prezent la nicio petrecere în România și nicări, absolut nicăieri la orele astea așa de vreme pentru că eu am avut niște probleme, am luat un tratament care o să vă mai spun eu mai multe detalii altă dată, dar eu nu pot să ajung la ora 1, la ora 2, să fac obiceiuri, să îmbrac, să fac copii, să pun flori la miri și la astea. Și cu toate nu vreau să mă înțelegeți greșit, vă rog din toată inima, dar eu înainte de 6-7 dimineața eu nu dorm. Eu dorm mai la 7 dimineața, dorm la 8. Nu pot să dorm la 7-8. Să vin de unde vin din capătul țării, cum sunt acum, de exemplu, la Oradea și trebuie să ajung în capătul țării, chiar în momentul ăsta. Sunt pe drumuri de câteva zile, uitați, nu sunt nici nici măcar nu sunt. Nu pot să drum la 7-8 dimineața să vin la pe 1 să îmbrag miri, să fac obiceiuri nicăieri în toată România, e valabil pentru toată lumea. Cei care mă iubesc și țineți neapărat să pun o floare la mireasă, la generică, unde vreți voi, așteptați fraților să vin la ora care pot să vin. Adică înseamnă 4-5 dacă ar fi să vin pe zi. Dacă nu, vin seara frumos, vă servesc și pe cei care pot și care pot să fiu lângă voi. Indiferent de oricine în toată lumea asta. Am avut discuțiile astea de câteva luni încoa. Am avut nunți luate de acum 3-4 ani, care ar trebui să le prestez acum, lunile care au trecut, martie, aprilie. Și am avut aceleași discuții și cu oamenii care mi-au dat și bani deja pentru treaba asta acum 3 ani, iar eu am vrut personal să le dau banii înapoi, la cei care vreau să vin la 1, la ora 2. Sunt atâtea nopți nedormite, atâția ani pe drumuri, nu mai se poate. Nu e vorba nici de bani, nu e vorba nici de aroganță, nu este vorba decât de sănătate. Am recomandare de la doctor, eu trebuie să dorm normal am avut probleme înainte, nu, e, nu mă feresc de nimeni, ca orice om care mai face o greșeală, cu substanțele astea, cu stupefiantele, am avut și eu problemele mele, care le-am avut în anii trecuți, de când m-am oprit, am făcut un tratament, și chiar mă mândresc cu asta, vă spun sincer, am 2 ani jumate de când nu mai mă ating de așa ceva, și am luat un tratament, care sunt foarte bine mulțumesc lui Dumnezeu, dar eu nu mai pot să-mi joc de sărătatea mea. De asta vă spun. Nu pot să vin la ora 1, la 2, la 3, la nimeni în toată lumea asta. Pentru că eu vin de departe. Vă spun sincer, acum sunt la Oradea. Și când în Moldova astăzi, deci vă dați seama, din Ardeal până în Moldova sunt 8 ore de mers. Nu e vorba nici de ban, nu e vorba de absolut nimic, dar e vorba doar de sănătate. Și vă rog mult să mă înțelegeți cei care sunteți. Lângă mine ar trebui să mă înțelegeți. Ne-am pus să dorm la 7-8 dimineața, să vin din capătul țării și să dorm 3 ore să mă duc să brac generică, mireasă așa. Vin și în brac cu cea mai mare plăcere, dar vin la ora care pot. Că se poate la 4, la 5. Oamenii de la caracal au făcut după mine. am brăcat miri și la 5. Nu că am îmbrăcat, am pus floarea aia, obiceiurile aia, cum se fac. Vă spun sincer. Am vrut să dau banii înapoi la foarte mulți oameni care vreau să vină la unu-două și am zis că nu se poate. Și până la urmă oamenii m-au înțeles. E vorba doar de sănătate, nu e vorba de altceva. Mai sunt și avioane. Când găsim avioane și găsim un loc să putem să luăm avion, merge și așa, dar de obicei nu prea găsim. Suntem obligați să mergem cu mașina. Știți cum sunt drumurile care sunt la noi în România? Osta de kilometri facem două ore jumate. Și e vorba doar de sănătate. Atât. Am recomandare de la doctor, am luat un tratament care am luat, că am avut și niște probleme. Te buc, mă, drept Vă pe toți cei care sunteți aici Bujie S-au pus foarte multe nunți Care Au fost dinainte de pandemie Și nu s-au mai făcut Bineînțeles și cu asta care au urmat Pe parcurs și s-a aglomerat foarte, foarte rău. Avem, am și un neam foarte mare care trebuie să-i ajut pe toți să cânte de colo, colo, colo, pentru că sunt ai mei și ne-am pus să las așa. Neamul meu e foarte mare și trebuie să cânt la toți. Au și copii copiii de însurat, de maritat, de botezat și la cine să apeleze? Neamul meu, nu apelează la mine Să-i ajut și eu pe toți Și este aglomerație foarte mare Așa că Încă o dată vă spun Și vă repet, am avut discuții În urmă câteva luni cu foarte mulți oameni Din țară Care trebuia să vin de vreme Și eram Tocmit să vin de vreme, într-adevăr Dar le-am spus la oameni că nu pot Cu sănătatea nu te joci Și am zis că le dau banii înapoi Și să fie sănătoși fiecare și am zis, ok, vină la ora, care poți Amânăm două, trei ore Și alea două, trei ore pentru mine contează cel mai mult Și așa, dacă vin să cânt la cineva la ora 1, la două Eu nici nu pot să cânt Nici nu merge nici vocea, mă trezesc și din somn Și nedormit și nervos Și n-am nicio stare Și să alege praful de tot Vă spun adevărat Da, asta, Normal. Vă spun foarte sincer, să înțeleagă toată lumea și nu mă feresc de nimeni. Eu dacă mă duc să cânt la cineva, ne nedormit bine, cum trebuie, și mă duc la unul, la unul nu pot să cânt, nu merge nici gâtul. Uitați acum, cum vorbesc acum. Vorbesc foarte prost acum. Adică ca și cum am vocea mă refer acum, Când abia m-am trezit de vreo jumătate de oră, ca trebuie să plec. Ce, tate? Vreau să mă înțeleagă nimeni greșit Nu e vorba nici de bani, nu e vorba de Aroganțe, nu e vorba de nimic, e vorba doar de sănătate Am avut recomandare de la doctor Am luat un tratament, eu trebuie să fac Somnul care trebuie să-l fac Eu și dacă nu când, eu dorm tot la 6-7 dimineața Indiferent de situație. Eu nu dorm mai devreme Nu dorm de cel puțin 2 ani de zile Înainte de nici măcar 5 Vă spun foarte sincer Și încă un anunț vreau să mai fac Pentru toți cei care mă sună că mă găsesc cu fel și fel de prieteni pentru prietenii mei mă refer și neamuri de ale mele și toți care mă găsesc că nu răspund la telefon că cu tare, că de ce nu-mi răspuns, că m-ai blocat n-am blocat fraților pe nimeni, am o opțiune la telefon care nu sună telefonul nu sună decât dacă văd eu când mă trezesc la 3, 4, când mă trezesc eu după amiază, văd 80, 90 de apeluri de unde să mai văd eu și de numere de astea străine, de la oameni de unde să mai văd eu cine e, cine nu e nu mai, nu mai mi-apar nici măcar mesajele N-am ce să fac Așa că vă rog frumos să mă înțelegeți Care vreți Și mai vreți să vă faceți obiceiul la copii Puneți fraților după mine ora care trebuie Când și ziua Nu am zis că nu mai cânt eu. Eu am vrut să fac un live mai mult Că nu mai cânt ziua deloc Dar am zis eu și am decis eu până la urmă să cânt Dar să-mi fac somnul cum trebuie Să pot să fiu și eu în forță Că nu pot să vin să... Când să fiu acolo o pisică Să nu-mi de nimeni Că și voi dacă nu dormiți O noapte deloc Bună-ți-vă și voi să faceți vreo treabă, ceva A doua zi să vedem dacă puteți E valabil pentru toată lumea Așa că vă pup și vă salut Pe toți cei care sunteți aici Să vă trăiască familia, să fiți sănătoși Iar cei care mă iubiți Veți înțelege acest mesaj Vă pup, că n-am mult de mers acum, n-am dacă vreo opt ore de mers. Ca idee. Ca să știți așa, să vă faceți o socoteală. Iar încă un mesaj pentru oamenii ăștia care mai stați așa, știți voi care sunteți. Vă știți voi exact care sunteți ăștia care mai stați cu ochii pe mine, pe unde când, pe unde nu când. Am... Pe un neam foarte mare în toată țara asta și când foarte mult la neamurile mele. Și nu prea pot să le cer bani la neamurile mele. Așa că dacă vreți, întrebați-mă pe mine personal, nu vă mai duceți de colo-colo să vă interesați. cei cu taxele, mă refer. Întrebați-mă pe mine personal, chemați-mă că vin și stăm de vorbă. Am un neam foarte mare în toată România asta și trebuie să ajut pe toți. Mă duc de colo-colo-colo la veri, la nepoți, la unchi. Au toți de făcut câte ceva. Și la cine apelează, nu la mine. Și mă duc și eu să-i să le cânt. Sunați-mă, întrebați-mă și chemați-mă. Că vin și vă răspund cu ce vreți voi. Că eu sunt în regulă cu tot. Lucrez prin firmă, lucrez prin contracte. Eu tai contracte, tai chitanțe la toată lumea. Unde când la cluburi, la discoteci, ok? Dar unde când prin țară, că știu eu mai bine că voi sunteți după mine și mă urmăriți. Dar am și un neam foarte mare, în pot să cer bani La ăștia care sunt neam cu mine Și dacă luăm și noi acolo o șpagă Luăm și noi câte 3 milioane, 5 milioane De fiecare, că suntem 15 persoane trebați mă pe mine, vă rog frumos O să fac eu un live special pentru asta Ca să nu mai Se creadă greșit Că fac eu nu știu câte sute de mii pe lună Să fim serioși Vă pup, să fiți sănătos și mai revenim.